Të gjitha lafdit falendërimët janë vetëm për Zotin e madhë, Allahum Subhanehu ve Teala. A të falendërojmë për e ti falje u dhe zime kërkojmë. Salavatë dhe salamet për shëndetjet më të mira, binjerijun më të mirë në Hamedin, salallahu aleyhësallem, shokëve të ti, familës të ti dhe gjdo muslimari cili e ndjekë rrugën e ti më të mira dhirë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërua vezër gradualisht po e lamë pasë, 2/3-ën e Ramazanit, elusim Allahu Jallahu al-Jalalu që Zoti o Tëbarake ve Teala ditët e agjurouara të i bën qabul pinëve, e ditët që na kanë mbetë 2/3 të tjera Zoti të na ndihmon në shëndet dhe takat që ta mbushim me agjërim, me namaz Tarawieh, me lutje, me dua e kështu me radhë dhe të bëhemi sebep me këto vepra që ta fitojmë rahmetin Allah, e Allahut subhanahu wa taala. Ne do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelo xhelalu në vargun që e nisëm, por të fol për njerëzorrën dhe gjendjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, në të qeshurat dhe të qarat dhe morzit dhe nostalgjitë e tij alaihi salatu wassalam. Për mendim se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, har morzitë i, ai har ishte i ngazlluar, i harreshur. Mirpo mbizotëronte tek ai Harreya Apo, sikur që përmendëm se mërzin e mbate për veti, pro nuk ju dilke njezve mjë kazu që jam i mërzitë qëmë, e kështu marat. Ndërko që kur ishte i qeshur dhe shpesh herë thonte, se s'pon pëtë një pse po qeshi. Ndërko që nuk ka arë që i ka thonë sahabeve, se s'pon pëtë një pse jam i mërzitën. Kështu që pengamberi jo në sallallalli sallem, ishte më shumë i qeshur se sa njështu, i mrzitur. Por këtë asaj sot do të vazhdojmë me lein Allahu xhelalu ala megjithse hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vit të çeshurat e tij janë shumë. Prandaj do të na duaj ndoshta 5-6 ligjërata për të përmbledh hadithet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam kur ai është pa duke çeshh dhe rrethana të të cilat ka çeshë. Mirpo sot me lein Allahu xhelalu ala do ta përmbyllim të çeshurat e tij dhe buzëçeshjet E tina që të vazhdojnë pastaj me, me të qarat e ti E kështu me radhë me temat e cila do t'i flasim Bi pengamberin sallallahu alihi vësillem Pengamberin jon sallallahu alihi vësillem Tham që a, shumitët e rastave ka buzë qesh Në të rral ka qesh Dhe as njëher nuk ka bërë Do më dhanë atë qka e bëj njërzit Kur nuk përëmbahën nga e qeshora e madhe Prandaj thotë Ibn Hajar Eleskareni Shumica e të buzëqeshjeve të ti Kanë qenë, do më dhanë, me levizje të buzës Ndërko që në të rral Apo disa her Iën pa dhëmballët Iën pa dhëmballët Dhe e kanë pa ata që kanë qenë gata Se këtu nuk ka qenë veç buzëqeshje Por ka qenë edhe e qeshur Andë e kanë dhëndjetarët Dalimi mes uh, të qeshurës së uh, dhe asaj nërmale, cila kur zanin tanin a i pranishmi, kjo nërmale nëse zanin e të qeshurës tanin a i ciljo larg atare kjo është, do më dha një loj e qeshurë e cila nuk është në sunetin e pengamberi sallallahu aleyhi vësillem prej rëthanave kur ka qesh pengamberi johën sallallahu aleyhi vësillem sigur që të regon Abdullahi bënia basi, është edhe kur do njëherë Për nga mërë a.s. ka qenë i mërzitur Kanë arë sahabë dhe kanë shkaktu qeshin e tina Sikur për shemur, sikur për shemur Transvetan Abdullah ibn Abasi Radiallahu an Thot, i thash Omar ibn Khattavit O pris i muslimanve O priesi dhe krijetar i besimtarve Allahu i ka përmen di gra Të për nga mërë të për nga mërë a.s. në Kur'an Se e kanë bë një loj manovre Bër nga mërë të për nga mërë a.s. Am të regonë cilat janë kë Ka thënë unë e lezoj fjallën e Allahu Gjelluarë në Kur'an në Surën e të Tëhrim In të tubë ilë Allahi fekat sëgat kulubu kumat Thëtë Allahu Gjelluarë Nëse pëndoheni të Allahu ju të dhia Dikëra Sepse kan lakuar pra pak zemrat e juaja Kan lakuar pak zemrat e juaja Kemi përmenjën këtë rast Kure kan bo një loj manovre A isha me hafësën Thëtë Abdullah ibn Abasi i dhaj Omar Khattabi cilat janë çto di gra që i ka përmendur Allahu në Kur'an se nuk e përmend në emra i ka thën Omar ibn Khattabi ka thën çudi me ti O ibn Abbas është Aisha edhe Hafsa për Aisha çika pejgamberes çika e Ebu Bekir gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi dhe Hafsa çika jeme gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi Usellem pas sa ka filluar Umar Khattabi mi ka thau disa ngjarje që kanë ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fondi ditë prit ditëve shkova te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe pa ashtu mbështetur ne Hasan. Dhe, në hasër. dhe e, i, kishte qenë i mrzitur. Kishte qenë i mrzitur dhe i dash selam. Dhe i thash, ja rasulullah, ai ke shkurorzuar gratet tua, ai ke bot talaq gratet tua, tha jo. Nuk i ka mba Talat Pastaj thash Allahu Ekber Pa është gzuar Amur Khattabi që Nuk i ka bë Gratë tina. të tina Talat Pastaj thot Amur Khattabi Pastaj Ungrita Dhe thash me veti Tja largoj mërzijen Pengamedi Sallallahu Alehi Veselle Dhe Shiko Ka qeni mërzitur Pengamedi Alehi Sallallahu Ka ar Amur Khattabi Ka pyt Dicka Pengamedi Sama i ka bët Talat Gratë jo Pastaj kure ka bët Që po vazhdojnë Mukan i mërzit qëm por shikak Manavska ja ka bë, disa bregrave të veta, ata kanë ka thonë në khatabe, kanë ja larguar mrzinë. Për këtë arsye thotë Ibn Hajar al-Asqalani dhe Imam Nawawiu është e pëlqyer që dosti, dosti të mi largu mrzinë, nëse e shap të mrzitur duke i përmend diçka që ja largon shqetësimin. Sikur për shembojmë dawn lepekut mohabet ndroi mohabetin. Ekso, kështu ka qenë në khatabe. Qalija ka Resulullah, pit ka thënë ti diçka dhe ajo diçka është kaja ka kallzu ja ka thënë ka për mëkesh. Dhe e ka fut në buzqeqe pengamberin A.S. Thot imam ne ujus sydomos nësë është autoritativ Sikur që ka qenj pengamberi Jon A.S. Kure ka fa omeri së është mërzit qëmë Ka thonë prejt tja heki Mërzien pengamberi sallallahu A.S. I ka thonë, ja Rasullullah Ne jena prej Arabëve Kurejsh Prej Mekazve Ka thonë, gratët tona Në meke As njëherë nuk janë shtyjë me ne dhe Kërë kërë kemi hido një forkim, gruja ka ulzani dhe okri muabeti Gjithmon buri ka qenë fjara e fundit e tina, para edhe e fundit Tho dhe na tani ardhëm Medine dhe gratët tona po ndikohen prej gravet Medines Ka thamë këtu gruja në Medine, po ja këthejke lafi mburit Tho dhe një ditë prititve, thotë filova me mu forkudi qka me gruja në teme Me ishtu i lafët thot dhe i fola kur pe shopa ma ktham fjalën. Tha i thash prej kurti ja kinis me ma kthi llafin mua, por ti kurse pak e ke thii fjalën mua, atare i ka than, ka than, po gratë me dinazë po ja ktheshin fjalën, po ja ktheshin fjalën burrave të, të vet. Pastaj i ka than ngrija vet. Ka than, unë ti mos me ta kthi fjalën, a gratë pejgamberi tullallahu alaihi sallallahu selam ja kthen llafin pejgamberi tullallahu alaihi sallallahu selam. Por ti nuk je ma burse. Pengamberi Joon sallallahu a.s. Atere, e, i ka than gruja vetë, omer khattabit. Ka than, gratë e pengamberi të alej sallallahu a.s. Ja, këthejnë fjallën, jo ja këthejnë e kuptimi shriatik. Pra, kur ka të bëjt i shka me dynja, i thonë jo kështu, jo ashtu e kështu me ratë. Pra, sikur fërkohën ka pak me fjallën me pengamberi sallallahu a.s. Ka than, bille, ka than, o Mer, burit vetë. Ka than, bille, Dënjana për gravet veta I dhënohët me pengamerin Si fol të natën Ka ras kur gruja për gravet veta I dhënohët me për gravet veta Dhe nuk i fol të natën Atere omur khattavi Thot Wallahi paska me dështu Ajo gruja shkaj bankta Këtë shkaj ka rukit mabitin e vet Ka thonë gratë se ka pos qikën e vetë aty Qikën e vetë ka qenë gruja për gravet veta Ka thonë paska zotin Paska me dështu ato Ka than, ka me dështu Ajo e cila ja këthen Fjallën për nga mërë Ka than, a nuk tu Të dënjana pëtënë Se Allahu idhnoot me ta Dukë ja i akthi e fjallën për nga mërë Pra ka dalim ti me muhe Dhe ka dalim një gruje Me për nga mërë Me gjithë se gjitharë kanë than Gruje o mërë dhe ka morë fjallën Veprimin e gravet për nga mërë Argument për mi akthi Fjallën burit vetë A po, dhe kjo është argument dhe zërë edhe për gratë të muslimanëve Që ato nuk mundën menesi robresha të shpia Kili bati të ato, ti e ishë më sfoll Po ti a ke morë robresha në gruje Në akë një qajt, kër i bajnë në një qajt, burat dhe gratë Kur kujna së që shkujna, kjo e robresha jote Nuk e shkujna që shtu Që shkujna? Akë një qajt, kuror dhe ajo Që fa i bje kuror? Pale e burit dhe pale e grujës Bëjnë marreshje Si cëla si pali ka drejta të veta Apo Andaj Shikas i kan jetu e në kone Për nga mërë i tali sëllam Ka fol burë një fjal Kjoja ka këti një fjal Ek së më rap Se kështu e ka regullu islami Apo Thot Omer Khattabi Thot Kër më dëgjoj Për nga mërë i tali sëllam Duk e gjoj, jo, salasem, i thanë në këto fjal Se ka dështuar ajo që ka ja këthenë fjalën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam filloi me të qesh pejgamberi alaihi wasallam filloi me të qesh pejgamberi alaihi wasallam edhe e, i ka thonë ka thonë sigurt tëm kishe pa mua kur kumhije te Hafsa edhe i kum thon kështu oj bija ime e ka thënë gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos të mashtroje ndonjë grua tjetër e cila ka mundësi më, më e bukur se ti te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam vai ayadu atamashum po pra, mos inti në jalozi. Mos inti në në jalozi. Pastaj prap ka filluar me çesh pejgamberi alayhisallatu sallam. Ngase grat Hafsa edhe Ajsha e kanë bënë manovër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të mos ta marrë mos ta martoje Marien. Mos ta martoje Marien, siç e kemi shpjeguar te vendi te vendi i vet. Vend. Pastaj thot Omar Khatabi, tu i fol me qasem filloj ai me çesh. Edhe ë i thash Pejgamberi telej sallallahu aleyhi dhe sallam fot Omar Khattabi, ja Resulullah, atë vazhdoi me muhabet. Pra atë vazhdoi ende me të kallëzoi diçka e cila ta largon mërzin. I tha pejgamberi aleyhi dhe sallam, "Po, vazhdo derisa e largova mërzin pejgamberit ton sallallahu aleyhi ve sellem. Pastaj me fund i thashë ja Resulullah. Kto vijat e hasrës në tru çka do të kan bëjë. Pse shpresoj lut Allahun që Allahu më dhën pasuri dhe më dhën pikë të mirave të kësaj bote." Ka thonë kur pishof mi persianë dhe romakët Po lujnë me pare Po lujnë me jastika Ka thonë ndërsa tis kije pos hasët për me flejtë Dhe me pushuhe Atere thot ishte për nga me sëram si shtrit Edhe u qunë kam ta, Deri ta shke e mirë të i bomu a vetë Kuri a tha këtë fjarë da Pësës pëllu të allajnë me dham për kësaj dunjaje U quve për nga me sëram Dhe i tha E fi shet kinë entërjëm në këtab Ajë të dy shuhti o birja këtab O Biri Khattabit, kur isha ata më ma më të mira dhe Unë s'kam atë at zëngin lëk I tha Ula i ke kaumun u gjilet le hum të jibatuhum Fil hajati të dunia Ka thonë, o Biri Khattabit, o Omer Ka thonë, ata njërës Persianët dhe Romaket Ata e dojnë këtë dunia Dhe Allah e ka dhonë këtë dunia Ata në akhirat s'kanë kur gjo Ka thonë, na nuk kena qashtu Na e kena në akhirat Dhe shikolezër për ingamberi Në qëfar edukimi edukon sahabët t -ved nuk e bën materialin matës. Asa njëri thot, po ku be këto gabim? Të aj të bëva çfarë gjë kanë këto? Ai keni bazë po zakonisht kur vinë sidomos për pendimin. O gjë atje veç kishme Islamin me pranuar. Ajo zakonisht këtu, kështu na vlasin, pse? Pare, po rroga, po ka katër orë atë punu, po. E kjo, e kjo çka argumenton se ata janë në rrugën e drejtë. A që e pinë rakim e sendalin, këta nuk e përmen Që bojnë zina i që panal, nuk e përmen Që i rujnë qënë të ma shumë se njerëzit, nuk e përmen Që nuk e njofin zotin e madh, nuk e përmen Që nuk e njofin kush i ka kryu, ata nuk e përmen E që e ka me të të nëve? A gjithot, islam pa është musliman, jo Jo bëse s'ki po, as islam, as musliman Musliman, që ka janë ati po Ama, A ta që ka se si janë musliman, nuk mund është mi po Iksaj bote, rendi iksaj bote Regulimi, administrativ iksaj bote Nuk aludon për udzimin e njerëzve O dhe zër, jehudit Kanë qenë në rendin matë të madhë në dunjohë Shka varancija ata? Mjekësia, ka dhonë imam Shafi'i Mjekësia, ata janë prisit e mjekësies Sot mjekësia dhe zër, themelet i kanë bjehudit themelet. Ata shiko, ata i zbulojnë vakcinat Ata i zbulojnë induksionat Kretë ata i zbulojnë, atai zbulojnë, atai zbulojnë, atai zbulojnë. Dhe ata janë në, në, në aspektin mjekësor nëmër nja Kur kusë një mëninë ata O që i bje kjo Sa të janë të dashmë të Allah Jo, për këta së ju e shiko që ka i thamë E fyshe kjën e në të eplë këptab Apo dishon o obiri këptabit Se kër e pa o për e nga mësëm Të duke fletë në hasër Nësa Roma këtë lujnë me jastika Lujnë me diamant Tha ja Rasullala lutë e Zotin me dhamë Për i dunjajës Ata e për e nga m Na e kemi zgjedhën e ahiretit. Ata e ka zgjedh kët botë. Nuk mund na me botë Allahu e merr i thot edhe këtë dhat. Jo. Këto dunjalëzë mundësh me lutë Allahun me dhon shëndet, me dhon për hallallit, ama mos u shtriti me ata. Funimrit ata kur. Kur nuk mundësh mëmri, pse? O vezë ata janë këtë botë vetëm. La khara qalahum. S'kan ahiret për ta kur jo hiç. Për këto asgjë që besimtarët duhet të përcaktojnë objektivat e veta, qëllimet e veta, synimet, çka doti? Na gjenë mod dojna, edhe në xena dunjë. Edhe gjenet në akiret Zblej edhe të udia Se pësa edhe arro është pëdrejtsi Pëdrejtsi Për këtë arsuje Ibnu Hajar e Skalani Djetari madhi e gjiptit Në vakët e nëve Që përmendisht pash I cili ka jetu në shekullin e nant Të hijgjit nga pengamber Një dit për ditve E shaf një jehudi Një jehudi Fu kara shumë i madh Edhe Ibnu Hajar e Skalani Ishte o gjama i madh I venit e Skalani I preferit e gjiptit Dhe ishte i veshur mire dhe me parfum e kështu marat I pasur Edhe i thot ki jeudia O oh, hoxhe i musliman dhe aban një pyjtje me ta vet Thot po ordro Thot ne kemi dëgjuar se ju thoni Se i dërguar i juve ka thon Duniaja Oshë burk për muslimanin Gjenet për jo muslimanin Ka thone asht e vërtet kjo pjo Ka thon kështu ka thon për nga mbire jo Kështu e vërtetet Ka thonë, atër është pego ma muësi i bje kjo. Ka thonë, unë në këtë fukarallëk, jo musliman. Ti në këtë zëngin lëk, ti musliman. Ta që shvive, a burë këti a unë? I ka thonë, Ibnu Hajar Alaskalani. Ka thonë, se ke kuptu fjallën e pengamberit a.s. A i ka dha është me thonë, e fjallijës, është këtu. Ka thonë, nëse e krasoj me akiret, ku ki me shku ti, ti në gjënetë. Këtë dhe nëse e krabasojmë, kushkojmë besimtarat, këtë dhe në jam burg. Kjo, kjo është dhe kuptimi i, i, i haditëve pengamberi të onë sallallahu aleyhi ve sellem. Për këtë ashtë dhe dhe dhe dhe pengamberi të onë sallallahu aleyhi ve sellem, uh, kurishtë e i mërzitur, u mundonin sa abët e vetë, mjë e largu mërzian pengamberi të onë sallallahu aleyhi ve sellem. Gjithashtë dhe dhe dhe pengamberi të onë sallallahu aleyhi ve sellem, qeshtë me veprimet e shokëve të vetë Ibn Abza radhiyallahu an, thot ismi me Omerin dhe erdhi një njeri. Dhe i tha o prisi muslimanëve, ka mundsi që ne mos me pas ujë një mujë e dy mujë. Qysh mi ajo? Po çysh mi ajo me rusel me abdes ku s'kena ujë. Atare thot Omer Khatabi, sa i përket, sa i, sa më përket mua, ka thon unë kur nuk gjej ujë, nuk falna derisa të shkoj të gjej ujë. Atere, tha Ammar Ibn Jasiri Ka qenë i pranishëm Ka qenë Ammar Ibn Jasiri, rradi Allahuan Qok i bëngamberi talehi salat dhe selam Ka thonë, o prisime simtarër A paske harrua Ka thonë, qka kam harrua Ka thonë, a nuk të kujtohët kër kem me një vend bashk Nuk kujtohët kër kem me një vend bashk Thotë, edhe na kapi gjunu bloki Na kapi gjunu bloki Thotë, sa i përket muhe Thotë, une u mundova me morë të jë mumë duke u rotullua në përzal për aje ka dëgju të jemumin se kërski uj marrë të jemum edhe qka është të jemum jem është me sinu dhejën me sinu dhejën ama qysh me sinu nuk e ka dit qfar ka bo u ka shtrin në zal edhe u ka rotullua tu me nusë që që kjo a të jemumi edhe fat dhe shkum të pengamberi dhe i kalzovojara u banëm gjunup spata uj u silan dhe qështu qështu Kur e ka pavën sa më ka thëshësi çështë, ka filluar me shej pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem i ka thënë in kan as sa'id laka fik. I ka thënë, nuk u bëhë ashtu te imumi. Ka thënë si bëhet ja rasulullah, edhe i ka treguar pejgamberi alejhi dhe selam si bëhet te imumi. Te imumi si bëhet dozë? I merr dy dorë, ibn on dhay. E i van dy dorë i dhan dhay. E kalon te fytyra, edhe ja ban dorëve çështot çka te imumi. Pra gjithmonë kur ski uj, pa me marr gusull apo po më normalabdes çka bën e prek dhëun veç çka e prek një hart ia bën i, i fortkondurt simbolikisht e forkon ftirën ki abdes Në momenti që aja gjen ujin duhet më marr me me abdes çka bën marri u sillm dhëj po ju zon ka kesh këtu sm smirëshu temu te shitu lom edhe teum ia gjej diçka tjetër ka qesh pejgamberi jon sallallahu alaihi ve selam edhe i ka thon Omar Khatabi ka thon ki frikallahun kur kur ka ndodh kjo ka thon o prisi besimtarve ka thon si dukshen as podcast-a boci shtu ka ndot pastaj ka thon Omar Khatabi jo ka thon le muahbetin me tanen ama ti e ban barren te hadithit asaj Omar Khatabi ka harruar e ka harruar rastin a mar miasi ka thon mos u thuj njerve kur skeni uj gjeni uj se mjafton me mor te yemum i valla se shikoi me çfar e debi ka fol me prisat por thot por ka dashi thot ibn Qayem el Jawziye thot si cilë njerëri në librin e Tibaidul Fallaj. Po si cilë njerëri, çka e ka dosni njerit. Pastaj ai dosti vet bëhet i lart. Zguxon me volm me ata që ka vonë thon. Po na dosta na ka, ne keni pas po, njerëz të marrën kur i ka pas 4 vjet. Po ai pas 10 di ka thash. Keni pas, po, e shapoçimull dosti në vet, u ka bë doktor apo hoxh apo hafiz apo donë inxhinier, apo e ka donë i post. Edhe ki kur shkon me ata ku ata, ki don me volm me atjūn që ka ka ja, volm. Jo ja, jo, ka dal, ka dal. Pastaj më thot, minjoroj. Jo ti e ki një rua ta Kur ti s'ki fol me edepin e statusit ta tina Ti e ki një rua E thot Po unë e gjallë klasëve e kam pas ta Po ti e ke paset gjallë klasëve Po tash se kije Amare ka pas dosëm në këtabin A më që ka thonë Ja e mirël minin o prisit pësimtarve Kasaj tani është prisit pësimtarve Dhe du të me fol me statusin qka e ka aj Por këtë asyje tha Allah u gjela Musa i salatu, salatu, salatu, salatu, Shkoni të faraoni dhe fol një kadale Butë Se but, të të të mënkaj me gjëzije, nga se mbretë trit nuk dërojnë mi u folë, ashkër. Nuk dërojnë, pa qëtër me e thënë, shkërqësia juaj, zotërija juaj, eksumerat. A e këni përnë e misioni që folë? A e dhe për këndërstani dhëtë, zotëi filani. Pse? A e dinë se po nuk i folë i kështu, s'ka mundësi me inë komunikim. Me gjithë se, për nga mesëm ka thënë, mundës ju thunë, nga fikave, zotëri, mir po, në baz komunikimi mes njerëzve duhet të u bë në në nivelin e statusave të atë të cilat i kanë ata në në shoqëri për këtë arsyeçka i tha e, Amari tha o Omar o prisi besimtarëve atë kujtohet kur jemi kanë kështu kështu atë që i tha Omar Khattabi atut i u Allahu ta opri si besimto. Shiko, opri si besimtarëve. Por çfarë ashyen ka se kishte status shoqëror? Për këtë arsye vetë, e ka xhenbret të çeshërohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ejërave, për rastave kur ka çesh pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, është një rast kur ka një bedui, një nomad ndacaktë me pejgamberin jon sallallahu alaihi wasallam. Tregon e Buhure raziyallahu an, "Fat arni bedawi në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i dërguar i Allahu ishte ulur." Dhe ky bedui u tha: O Allah falem mua edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kërkan tjetër mos e fal me neve. Po o Zot falem mua edhe Muhamedit, këto tjetër kërkan mos e fal. Keni votë se këtu janë, veç nga kena më injhenat katër veta. Veç na muslimanë na. Ju çert të eksoshi në zjarmin. Ku ke pabëti këtu Allah? Mos i kalon Allahi çësat e xhenetit, se ti ti ia don. Po to e luajn rolin këtu. Ja ka dhënë me Allah këti çelësin e xhenetit, edhe kisha ban kopje kurgujna. Ose kimi mërë qështë asë as qafën të anës e gjindorë Nuk e dim na këna me hinë gjennet të në gjennem Allah në bovë gjennet lija, rabbel alemin Ama mësë marim kompetenca të huaj, ja, o dhe zërë Mësë marim kompetenca të huaj, ja, që ne mu kanë ata gjykatësit Ky hi e ky nuk hi Shikoki që ka thanë, o oh Allah Vec mua dhe Muhammed e sëram shtinë në gjennet të tjerë kërkan Atëher i thapin nga Amir a.s. duke qesh Filoj duke qesh, duke qesh, duke fjal, nuk � Lëka dihtadar të wasian E ke ngushtu gjanën Ando e pilot për i besimtarve duhet ju thejmë dhe zër E ke ngushtu e gjanën Ka ven për në gjënet këpërket Për, për nga mberi johën sallat sallat sallat ka than hadith Edha i cile e ka sa një kokër imani Allah u ka menzir për gjenemit Një kokër imani që nga besu Allah dhe si ka bo shirk Allah u ka menzir për gjenemit Andaj pengamberi johën sallat e sellim i tha këti njeri ju tha Ka dali se e ngushtovet gjanë, gjanë, rahmeti Allahut A di sa i gjanë Shikur që ka ardhë drasmetime Kur ta shojnë Allahu sa njerëzit i mosheran Në ditën e kiametit Edhe zulumqar kanë muqun kam, kriminel Ka me tha në mësë pëmka për rahmeti Allahut subhanehu Pastaj ka shkua në një qësh gjamiës Ka, që, ka, ka shkua në një qësh gjamiës Dhe kure ka pas e përme sa mësa butë posilët Dhe sa amë lusil Ka shkun që është gjamiës Dhe e fillon me ba urinën Ka me nusë është Vend që mund mu ba urina Atere Kure ka pas e që ka është të baje Janë ngrit disa prej sahabeve Dhe janë mundu me Me hendalë A mund me para me luëzër Që pa rahmeti ka pas për nga mberi Na kërkan s'pitho Pa <tëllën> mund që para me, me luëzër Ka ahini njerën gjamië e ka ba urinën Ka ahini gjamië ka, që ka qëshi Edhe ka thonë shumë bid atë ju ka bë nevoja ka bë nevoja. Sohavët kanë bëu hujum. Un jam i me nevoja. Azara i ka thënë asamblejë leda krye. A a kish miu do të zënim namithan. Leve kado le më sa praksë zdeki. Na jo jo jo urinë dhe do zot. Doni ard dikush zdebë diçka ala më të vogël me një ard hujum. Apo e kështu më rad. Do ka mundsië ozë ni fjalë diku t'ia thuat. Ka mundsi ai largoht pi xhamie. E pasa kush e marr barrën e largimit pi xhamies. Andoj që i kopi nga mbëri I tha, lejle të kryje Lejle të kryje Parame në tash Hinë në këtë skejnë dhe zër Aj, bëdëvija të baurin në gjami so tana, Jo, jo, jo, lejle të kryje Lejle të lirojot komplet Kure ka kryje Ka shku për nga sëram Thot, thot kë e borera Edhe ka than, kë në madi Asë së më shajti Asë së më kritikoj Asë së më ranoj Dhe që më tha Kjo është gjami Kjo është gjami nuk është bërë për të bërë urina shiko vëzët farë kush mundët me foq është të vëzër a më një parë mundë të një vëzër të himi pak në, me kuptu më mirë vëzër gjamija ojë zyreja kush të imisht me, me, thojsa, me larta që e ka pas pengamen sëramë dhe muslimanët a paru, më një parë mundë dikujt me i ti nzirët krijetarit dhe me thonë a bënda bëjtë të urinë që të banë që, që të nzirë Shka të banë, shka të këshish mujt me të baje Pemësa më kur që nuk i tha Tha, shiko Kjo gjami nuk është bapur të baurinë ata Tha, është ndërtuar për me përmend Allahun dhe mu falë namazi Shiko Atere, ju tha sahabeve Merë në dë uj dhe lane Merë në dë uj dhe lane Dhe shiko dhe zët këto çka le gaban kanë ndonjë dietarë nuk e ka bërë shum, me bokshtu, selja e, e e të guximshëm këtë beduin me bëu kështu pas sjellja e buçsheshur e Muhamedit sallallahu alayhi wasallam bashkëdashijë alazat di me qaimoje e përdorte pejgamberi sallallahu selam moralin e tij të lartë me e shoshëru e çshëruar me buçsheshje të njerëzit të hinë në islam të njerëzit të hinë në islam do të thotë kjo është e, e Muhamedit sallallahu alayhi wasallam Do jan e Rasia e davëza se si ka qejë pejgamberi ejon sallallahu alaihi wasallam. Tregon Abu Huraira, thot ishm me pejgamberin ulur dhe erdhi njëri. Dhe vetëz kjo njëri që i kemi shpjeguar më parë, çka thon dietar Muhaxhas Qalani dhe Imam Lehui, kur thoja transmetuesi erdhi njëri, do të thonë s'do me kallzu ku është ai diku. Shemote i en xhami, edhe është njëri, në rast saktum. Edhe maz 20 jetë ja ka dhënë dikujt. Thuar dhënë njërin njëri, xhamina e keni pasë në arrik kush ka? Cili legal. Po nuk ka balans si cil legal. Un po diskutoj në ngjarje, kuptojë, kuptojë efektin edhe idenë e, e rastit. Ndërkohë që na kurresa na mit. Po po ma, cil jam. Ka do mënyrë, em nëse nuk ka zencari. Sahabu nuk kanë qoshtë vëzë. Ja erojui, vini në një jetë. O ja e bura ai, ti cilëni deri. Po s'do më kallzu. Por çemë vezar, hadithi tjetër, kur ka ardhur njëri dhe ka një tran në xhami, mëso ka çikësh ka një stacion xhenetli. Çikësh ka një tran xhami, o xhenetli. Transmetuos ja nuk e di kush a, po e di pse skallzon. Jo mos ju mos ta dini. Un e di kush a, ju mos ta dini. Në kët rast kallzon, ardhi njëri, saka konfu qarë dhe kaponi gjuna. Dhe kur e kaponi gjuna, e bora ka thon, "Ju kallzoni kush është ai?" Un e di kush ai. Po s'po ju kallzoni juve. Kallzohesh e debi të folurit. Kur di kan e di për shembull, sikur ta kallzohesh rastin, ai ka mundim u cënu në at rast. Mu cënu ai. Çka thon? Ni person, ni musliman. Celi ai, njoni. Thotë Buhari. Erë dhe tha, ja Rasulullah U shkatë rove Tha pse u shkatë rove, që ka ka ndodh? I tha për nga mberi sallallisallim A gjërushën në Ramazan Kënë ba mardhanje intime me grujen A gjërushën në Ramazan Kënë ba mardhanje intime me grujen A tëri ka tha për nga mberi A e gjenë ndë një ropë A ki ropë me lirue Për mu liru për i këti gjonaj Ka tha njëra, ja, ja Rasulullah Ska mu në ropë ka than akim mundsi pas ramazanit me eshlyke xuna me dy muaj agjrim rasht ka than jo asu nuk mundi me agjuro dy muaj rasht deshi kur ne shorbise ide me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jo as moy la i ka than pejgamberi alaihi wasallahu alaihi akim mundsi mi ushi 60 te varforr ka than s ka mundsi rasulullah atë ben so ka than prit pak edhe ka shku pejgamberi alaihi wasallahu alaihi dhe ka xhet hurma Një vark, një kalavesht Në matë të hurmave Edhe i ka thonë Ku shkoja i pytë si qka erë me herë Për e mëse më ka dashtë Jajope këtë hurma E ti dojë shko, u shej, dhe fukaraj Liroju për fukara, këti gjunajt Ka thonë ku, a ka thonë që e ja, Rasullallah ku jam I ka thonë Meri këtë hurme dhe shkoj jetë sa të ka Ka thonë e ja, Rasullallah Ku itë mi adhanë këtë hurme A dhe një fukaraj esë matë masë mat mat e une Ka thonë e vetë fukaraj Unë janë Atërë e ka qeshë për nga berisë Ose më thon, ka thonë pra, er dhe meri ti dhe haj Meri ti dhe ka qeshë Pra erë dhe më ka të zove gjunaj Skije robë me lirue Skije dimu i mi agjerue Skije gjesh në të vazhën me ushije Ti gjeta ushimin me adhën fukarave Tho e bemi muhe Pesër ka thonë meri haj Pra shikur pra, Meri haj Edhe gjunaj edhe Edhe me i morë këto Këto hurma Thot e buhorera Thot ka çesh ças shumë pejgamberi sallallahu alaihi dhei sa ja kena pa dhumballat ç çka çesh vezër se si njeriu vjen te pejgamberi jon sallallahu alaihi ankohet me gjunahet pastaj ankohet me puka Allahut pastaj i merr hurrmat dhe i ka tha me sam shko hajme shko hajme familen me familen me familen tana kjo vezë ka qen nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam arasia dervez kur ka qen pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe sikur te lasë vezë tregon njerzorën pejgamberin sallallahu njerzorën u i tha on çish vetë edhe junades pokime çka me la po pse e bën junail jo ka qen i rath i mushi çu muhamed sallallahu alaihi wasallam te qon ibn abbas se se ka ardhi një rit te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe sikur thon se anna rajulan zahara min rajula ninieri që i du në regjën në neke dhe e pashtuar e pasht, i, jo ishtuar cëll jo, një njëri ardhe të penga mesam dhe i thaja Rasul Allah i këmë tha në gruje së teme ti e si kur shpina e nanë së teme dhe qikonë në vezër ka qenë një dispozit, arab të kanë pasë zakon e, është peselikin i përmen i thënë mu dhahara mu dhahara është një fjalë që kanë bërdur arabët kura nërvëzu me gruje në vetë dhe ka la shmi thaën që unë me ti Ti e si shpi në nënës teme Pra ka dash mi thonë Qatë sa baj mardani me nënë teme Qatë shme ti e pra kurën e kurës nuk bajë Masanena ma zi të raditve i ka rop i shmanë Qish mi abatash Allah o ka zbrit Shlyjerin E ban, ban shlyjerin Ka arki njeri dhe i ka thonë thon, Ja Rasullallah E kumbak e të fjalë Pas ta i ka thonë Pra për kumbak mardani me grënë teme Pra e kumbak mardani me nënë teme Pra e kumbak më shkelë betimi E kumbak më shkelë betimin e ka dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka të shtyni me bëkë të punë Allahut më çroft. Ro edhe ke thonë që zbaj, edhe e ke e ke shkel betimin prapë ke bë po marrdhënie intime me gruën e tanë. Ka thënë ja rasulullah. Shiko se sfar natyrë të bisedës kanë bë sahabët me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë ja rasulullah, ka nota. Edhe nuk u shfit ke pos Hana, edhe kam të te grua s'temë. Edhe smujta me duro. Shigova do dikush më thon, "Çysh që jam pejgamber jam çshtu fola apo?" Kur i ka thonë më sam, "Ka thon edhe çka ndodhi, ka thon edhe ja Resulullah sunemoj ta veten. Edhe ka kesh pejgamberi Alayhis salam. Ka kaqç hanën pash, edhe kampët e gryes theme, edhe nuk mujta me duruar. Pra edhe hina e Xhunat, pejgamberi Sallallahu aleyhi dhe sallam ka ka kesh pasai ka thon shlyje betimin. Pra hani, kjo kë, kët falat se nuk e ke, nuk e ke ë uh, nuk e mujt me bajt vetveten. Kjo që kanë thonë dietarët ë uh, kjo argumenton se me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam njerzit kanë fort lirë që duke qenë pejgamber pa i thënë rregullat e disiplinës pa e thye, por kanë një lloj harmonie me krip, një lloj harmonie me edep, jo e, e, e cila i kalon, e cila i kalon ë edepën. Gjithashtu vëllazër, pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam çesh te sahabët kur i kallzonin diçka të ditur. Për shembull, ka një njerëz i threqon e bi rimthe thot e er, shkova unë edhe me babën tim të pejgamberit ijon sallallahu alajhi wasallam thot edhe uh, duke çen rrugës më thot baba jam i thot pejgamberit ali sallallahu selam thot ja rasulullah kjo djali jam po bëhen sa më gati çoj djali vet kada kjo është djali jam ja rasul ja rasulullah atëra uh, i ka than كنت احسب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبه الناس فاذا رجل له وفرته بها ردء من حناء عليه بردان اخضران قال كاني انظر الى ساقيه قال فقال لي ابي ابنك هذا قال اي رب الكعبه اي قالهم بيغamberi sallallahu alaihi wasallam po qioj dialiam dirko che peigamberi john sallallahu alaihi wasallam o u ka chudit me vërtetimin çka e ban se qio është dialia e bense ngallon dialeki ja ona bash dialeki ja ra ka dit peigamberi sallallahu alaihi wasallam se ki E kia djal, qolle sallallahu alaihi wasallam, i qadamosa im wa rabbil ka'b qadam ka po pa sha zotin e çapës. Ka bó be në zotin e çapës se i ka e ka djalin dhjal, djalin e vet. Dhe pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam ka qejsh, pse ka qejsh? Ka thon, si mundohet me vërtetuse ka djal kur shipot që liftir e kanë. Si mundohet me kallzuar, kine bó sa xalian, çe çaj xalian. Inbo kto e kanë disa njerëz. Çi ka djal xalian? Po e kena morëve është më vëllohë që janë t'jali jodë Isha Allah po o t'alim Ama nuk duhet vazhdimit Shqiko për e mësëm ka qesh Haki ki gjallë të ta Kështu allëz e disa njërë Si vazhdimit dëjnë me vërtetu Disa pre, prej gjarave të sinat Janë të, të njora Pasa i ka thonë për nga meri Ka thonë atër dije Se ti se ba gjunajn e këtina E as ki se ba gjunajn të tamë Pro ti me veprat e tua E dhe ki me veprat e veta Pasi kuri Pse e ki djal, su nëshme i më qaf Ki i ka gjunahat e reta, ti i ki gjunahat Gjunahat e tua Gjithashtu dhe zër, pengamberi johën sallallat e sallim Ka qesh me njerijun I cili Allah i ka të reguar Se do tjetë banori I fundit që do tjetë në, në gjënet Allah, Mustafa, fiteri Shallah, i në me atatët part Me pengamberi sallallat e sallim Me bu Bekkr dhe Omeri dhe Osmani dhe Alijun Dhe sahabët e Muhammed, me gjithë se vëzëm na me vepra, na mundja me shpesu, po mi po vepra tona janë shumë largë, largë, largë, atyre që ka bëna ta. Na fjallë kena shumë. Facebooka të dikena ketë moshtëta në hadithë, në ajete. Wallahi më kanë vesh një një përqin. Që shkrujna e folna, Wallahi kishmi një një një të në Allah o gjilohana. Që shkrujna na, e që shdukmi na, e që shjemi na, ka dalim të madhë. Ilusim Allah o që n Ky njeriu na tregon Bejosa se ka me një fundit xhenet. I fundi mashtima nuk ka as kush. Tregon e Bidher radiallahu eh Abudher radiallahu radi an that na ka treguar pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe se dhe, dhe ka thonë: Unë e di njeriu në fundit që do të hyjë në xhenet. Njeriu në fundit që do të hyjë në xhenet dhe i fundi që do të djel pizarrit. Po normal se në xhenem zjarri do të hin njerëzve muslimanëve pastaj dalin, dalin, dalin, dalin, dalin dhe vejmë sa votun e ditë fundit çka del. E ditë fundit çka del. Thot, dhe e dit çka ban muahbet. Çka ban? Thot. Thot, sill ditën e Kiametit. Edhe ja nxjerr Allahu xhëlaluhu junat e vogla, junohat e vogla dhe i thonë mos s'ja kallzoni në hart mbojat. Po veç të vogula çka i ka baur. Thot pejgamberi jon sallallahu alajhi wasellem i injerin dëvogla dhe i thonë, çik e ditë te ke bota çta? Çka ditë te kebostë. Çka ditë te kebostë. Ella e, ke ke e ke pranonte, po e kumbo. Ama kët vogla, alla s'ka bën gjunat të mboja krimën të ranashka, çka i gaboa. Edhe thot po, Zot i kumbo. S'ka mundsi thot mojnë, si për sa mi mohua. S'mi mohën gjunat. Si do mos për Allahu subhanahu wa taala. Thot, "Dhe tu të, dalit, si veshme, të, të, të, voglët, të thot i inshallah s'dalin të mbojat." Ne har tho çështu. Ja, në inshallah s'dalin, si ti et veç me të voglët mos po ka përsai. Thot i inshallah s'dalin gjunat. E mdoja Atere i thojt me lachet Allahu ka vendosë për tyje Që gjdo gjuna dë vogël Shka e ke bo Me takthin se vab Me takthin, me talogarit Se vab Ka than kjo është dita Kur të më qijat Allahu ja u shëndron të mira Dita E ka përmjën Allahu në Dita në furkan Ditën kër Allahu thot Parëmëzër gjuna ka bo Allahu e thot A je kërash me ta njej për se vabu tavaz si kur kush përve zoti s'ka mundësi me bë. Atar fiqul rabbi qad amiltu ashja la araha huna. Qallan ozata do punqërrave i kumba spi shof. Problemi ato junatëm vlloja, edhe kthenin valu ç'ështëo sigurisht i mbanat, të të voglat. Shiko, po shikoj fillimisht, the them që qallan inshallah zdalin të vllojat. Kur e bo, bej, kamsun, ka paqë zoti ja llogarit në kundër vletë e vop. Edhe do punbe i kam sun ka thon junoa, ka thon edhe do punbe që era i kumba. Po i shikoj që i madhi Allahu thot e budherri e që i qalëzu këtë muhabet deri se i ka ndalë dhëmbad pro shikon një aru tut këpi gjunahe dhe ta sheka thonë ka thonë në Zotë edhe dobe i kam edhe do i kam dhe gjunahe mund këmë në mikëthi edhe ato edhe ato në në Sebab thot që i khulishamu të i mi rahimahullahu të jara thot që i shah se Allahu ja kalon ja këthen gjunahet në të mira thot kërkon çat i kthehen gjunohat e mdhoya me shpresat i bëhen sevat e mdhoya kur e shef se sa sa rahmetin e madhe e ka Allahu subhanahu wa taala aqanu se vazhdi kush me bop a ujevolo ti kibol juna alaudat adan adamet bo me ti boke sevat dhe kete jam sevat subhanahu subhanahu wa taala elusi allahu jalla jalaluhu ti fol ti fol dora gjithashtu tregon n rast tjetër pejgamberi jona sallallahu alaihi dhe sallam ghaibini mesudi radiallahu an Allë dia to kan diskutuar se cili është apo ka mundësi është i njëjti njerëz këtu më radh, është debat i madh. Thot Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, kum dëgjuat pejgamberin ton sallallahu alajhi wasallam duke thënë: "Personi i fundit që hyn në xhennet." Po, personi i fundit që hyn në xhennet, është një njerëz i cili tu dal pi zjarrit shkon svarr. Svarr. Pra, dhe flakët e fundit e xhenemit sigurisht tylle, shtyl dhe e largohet. Thot dhe kur largohet pak Thot, thot fjallën e partë Te bara ke ledhine gjeni mink I madhë është ta i cili më nërgoj për i këti gjenimit Qikoh është i knaq vështë se e largue prej Pre këti gjenimit Dhe ka than Allahum ka than muve Qka si ka than kërku i dunja Këj nuk e disa që në gjennet ka njerëzit Ska një dehe në zarnit Allah në vohë për qatin vëjara Këj njëri thot Qka më ka than muzoti kërku i si ka than Pse? Vesh pak për i gjenimit Qka Ingritët një pemë, ia shfa zoti një pemë. O Zot, ia afro pak çati sa sa pushoj pak. Fot veç afro pak çati se unë kur nuk lipi më diçka tjetër. I thot Allahu xhelal, o biri Ademit, unë të afroj të pemën. Am lip diçka tjetër ti? Thot jo, pash, jo o Zot. Nuk lipi kurrë. Dhe ja je besen, ja besën, ja ja besën, ja ja besën. Thot vetëm la afroj çati, edhe unë më nuk lipi kurrë. E afran Allahu u jalla jalaluhu dhe fillon me e mor hijen e asaj pemë. Dhe villon me mor hijen e asaj pemë, dhe fillon me pi ujë aty. Ata the thot i ngritet edhe një pemë më e mirë se ajo. Edhe e shefat pemë thot o Zot, a banë më afut edhe ajo tjetra? I thot Allahu u jalla, o birja dhemit, anuk mallave Allahin se sleep mo? Am thave nuk lipi mo. Thot o Zot, vesh se ti çka pemë do mo nuk lipi. Çu sto i nsonu Allahu Zot. Vesh 100 al kur vallahi sleepi mos ane. Thot ama ishin edhe 200. Rokon dhët, o, oh, vesh të mëni rokon 500 euro Kus, për po kur më nuk du më kur gjo Mësani e bërë thot, po ama do ka një mi be mori Mësani e mërë një mi Po ama dhët, njësë ka një bitë kërë Me një mi, një milion Po të jë thot, e vesh një mi edhe mo standar Qash më nuk lip më Po ama nuk në ngopët Qëka tha në hadith, në lejratën e kaluar Qëka i tha Allah, o, bidh i ademi O, bidh i ademi Kur gjo nuk në ngopë të jë Për këta si, Allah e ka kriuar gjënetin me të mirat të vazhdushme se njeri s'ngopët, dhe zër. Njeriun në ngopët. Mush me e ngopë njeriun, si kimi apët, nga cila unë ke me e ngopët. Ki gjokë si shpraazër këtu, dhe zër. Qka e ngopë njeriun? A me kanë në djetarat, e pështë janë mu të gjedide, e pështë janë të, të që rinovohën. Vecë rinovohën prapë. A bo, njeri thotë, njeriun, kur hapë bukë, qka thotë? Ma shkatër zade praplip buk, praplip uj Kjo njëri ju dhe zërë Dhe Allah, o kështu ka krihu njëri ju Thot, o birja demit Parë që të madhove besën se slipt ishka gjitha Thot, o zotë të njerë për taj a besën Se nëse ma fronë të që jo pejma Kur ma nuk lipi kur gjo A there, a fronë të jo pejma Fillon me angër pja Me mor për ije se asaj dhe me pi uj Dhe thot Për nga mirë ali sëra dhe sëra I ashfaqë Allahu një pejma Edhe thot o Zot, "Vejtë pragun që sai pemë të hije, pragun e xheletit. Nuk lipi më kurgjo." Otobiri i Ademit ma dha ve besën se s'lipt më kurgjo, thot vetëm afro te kjo dhe nuk lipi më kurgjo. Thot pejgamberi alayhissalatu vesselam, "Allah u vajdimish e arsye ton se edin se i birri i Ademit nuk bën sabër." Për këtë ashyë ka thon pejgamberi alayhissalatu vesselam, "Te hashihim haram." Ka dhënë para ajoja, e dyta haram. Ama jo e para katër sahat Apo Edhe këllit dujtë Ollë e pe shikimin E para e jemi Po e para E po të shi të ullit shikimin Qish e para E para Sekund Apo Pasaj ul e ull shikimin Ama disa ekipan qajtore E para e jemi Ate të kshirë mi krej Apo disa bohen matmeqëm Jo be dhëtë veç dhejtë Të të kshiri kusha Dhe me këta Jo që të kshirë Hasha ve kella Shiko së amë së sa, transparant E kshira ja Rasulallah Aja sabija t U shkatë rova, ka thënë që a ke bo Ka thënë e këmë borë një femër, jo temën Se kam gruje Këmë borë me ta që ka bënë buri me grujën Për veç se mardhan njën tim e së këmë borë Kërejti këmë borë Veç mardhan njën tim e së këmë borë Ka thënë prit takshirë i që a ka për tije Ka zbitë Allahu ajet Ka thënë fali direqate me respekt Me frikë për Allahu gjilëvara Dhe Allahu ta falë Ka thënë një rësullë me direqate latë k miratimën e gjinahit e bën çdo dërëqate me me me me ela gjinahit ama nëse ti se pranon gjinahit vallallai mos më thu kriën picesh stafalallahi pranoi gjinahit do uni amo zot gjinahit vallallai na kena mrimën në gjendje se pranon gjinahit po biri a themi të gabimtar ti ti ti çka i je biri ke bit atëmit janë gabimtor na e thina kta ti çka i je Pranoj e gabimin tanë Jot bivë të ademit Thot për nga mërë a.s. Allah u gjithë e arshë e tonë Edhe pastaj e afron të dera e gjendetit Edhe i thot Alip modin qka Thot jo o zot Thot dhe duke ne të për nësëm Në prakt të gjendetit I nin zonat e banorve të gjendetit Se si janë duke u knash E të bo mu abet Edhe i thot O zot E të khilniha O zot lut në ashtinë mrema Këllut në thot, shte në mrejna Këllutem shte në mrejna Dërko që dhe vështë tha Unë e maj mi, unë s'ka diku që ka pështu ma shumë se one Kërë Allah u pak e largohi Prej gjenemi Atërë i ka thonë Allahu gjeva të thotë për nga beri I thotë Allahu gjeva O birja demit Ma jasri një minkë Kur gja nuk e ndalë kërkesën të anë të one Kur gja nuk në gopë tyje Ka thonë E jurdhike në o oh, thjeket dunja O mithleha ma Allahu qëlluar i thot E do të dunjajnë edhe njëherë ma shumë A do të tokë në gjennet Sa dunjaja o mithleha Edhe njëherë Sot njëzit për, për di mege Sfoll me vlavin e vetë Për duqanin sfoll me vlavin e vetë A po Tre metra katror Pas metra katror Allahu banorit fundi që ka një gjennet I thot A për do Metrën katror Këtë dunjaja edhe njëherë O dhe sot sa janë atë Hingog dhe këshime Diharë E dhe ki Kër e menan Thothë ja rab E tes tehzi umini Wa enta rabbul alemin Ka dhonë o oh, zot A hajkare me mu A ti e zot i potra ja, a, a, Shikur që i kushtot Po i shkon vëzvej se të kujt Shikur që i kushtot Dunia e në sakit kjo Përra që ka zbeson Përra që ka beson Përra që ka beson Shikur që i kathon kë njeri Ka dhonë ja rab Hajkare me mu Ti e zot i potrave I ka thënë Allahu gjelë gjelalu hun Unë nuk bëja i gare Meri situatja Fadahik e nebiju sallallahu arihu sallem Thot Dhe ka qesh Pengamberi jon sallallahu arihu sallem Dhe ka qesh Zoti Rabbul Alemini Ka qesh pëse Se i ka thënë kënjëri ju Ka thënë ozët Pëse e ka botë madhe Qysh ku ka ven Në midhën mu didu njaja Tok Sa janë ozët didu njaja tok Njën i thot E kur ka mjetu atje Pa tje dhe zëtë nuk ka vite xalidina fiha abada atayun por gjithmon nuk ka fund allahuna abu fi banur sel jannet jallalul alamin tho abdullah ibn masud radhiyallahu an itha thallahu jallalul ka dhan peigamber alayhi salatu sallam itha thallahu jaktibir taadimin thot une nuk boj ajgare at cka ta vash une e boj dhe ja yap zoti jun te bareke te bareke Wallahu ta'ala. Gjithashtu edhe pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam çeshte me sahabë sikur që si ka qejshme Abdullah ibn Zubejr radhiyallahu an, i cili duke qenë 7 vjet apo 8 vjet transmetime, ka ardhe ja ka dhënë besën pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo vëzer ka qenë para e strvitjes dhe kalitjes që kanë bënë sahabët me evlat evet. Me evlat evet kur kanë kanë dashme me, me uh, fol me njerëz të shumë. Me njerëz të shumë. Dhe këtu vëzer e bëjmë edhe një vërëtjë, që shpesh ar po diskutohet A mi mor e vlat në gjami, a mës mi mor e vlat në gjami. Ky të të djetë qarë u kanë, 7 djetë, ka artë e penga më sena, me dhe i ka thanë, ja, rësu, Allah, ta ja besë në bingje dhe nën shtrim ndajteje. Në 7 djetë. O vinje dhe e, beze. Ky 7 djetë qarë i ky, me 7 djetë qarë në tonë, që ka dollim, beze. Ja bëja uvesh në dalimë. Në vindimë dalimë. Alio, rëdi Allah, ju anë kër i ka pasë 10 djetë, Për nga mele shëllam i ka folë për shirkun Dhe të uhidin, imanin Ka thënë Allah unë dhe me besu nja Mësmi bo shirkati, mësmi me adhuru idhuit Ja ka gërdit idhuit Dhe ka bëti u rejë idhuit Dhe ka bëti dash me Allah unë dhe për nga mele Në sallallahu a sellim Mi lëzëm, djemë të tonë në të vjetë 7, 8 vjetë, 10 vjetë, qka bëjnë Soni Loja, topi E ka dalim, e ka dalim Në nuk jena mësmi morë, ti mërë e vladin Përse të ka thonë ngruja atje, mërëve këta se sëmë përmarëve bukuna Ama, E kur ta jate për qëta, ojë normal që ka më për për për tëjre Ama këta e kanë morë e vladin e kanë nulë Ka thonë ngojë e pengameles, edhe shuj Kështu këtë zërë, na du të mi morë e vlad, po du të mi edukua to Na i bim këtu në gjami për mi edukua to I thu shuj, me autoritetin tanë si prim I thu hesh kjo gjami Tu ka disiplin, duhet mënit, duhet mënit me me rregulla. Shikoi ka thon, baba i vet, shikoi ia japi besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo, na, shikoi ia japi besën pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka çesh pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka lën besën. Po duhet më edukoj fëmi, pse çfarë edukate? Po duhet më edukoj. Kjo është hoxha, kjo është hafuzi, kjo xhamia, tu shuj, fal namazin e çka më ra. Përse ai tmerr turvi e lëzon? Apo më e di më të mallin, sikur ç ti i thuaj kjo është baba apo amur për shembull keni pa shumë interes a në in shpëdva parpara haxhi i Sumpan Botayre vjen këtu në xhami bambudeo që nuk ka rregull asër ndersa ne nuk bëjm thirë që mos më morë vlat ama ajo më ja, ja, po e shndrua xhamin pazar jamë xhamia nuk vëmë pa pazar këtu boti ibadet do boti ibadet Allahu subhanahu wa taala për këtë arsye loja pejgamberi jun sallallahu alaihi wasallam çastema veprimet e shokëve të vet kur i edukonin evladët e vet në Adorim dhe Allahut dhe nështërim dhe pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Gjithashtu dhe zërka qesh pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem Me ummu sulejimin E cila një dit për ditve Të e kone enësim numarik radiallahu an Thot se pengamberi i ummu sallallahu aleyhi ve sellem Ishte i ullur me, me një pëlhur Thot edhe ungrit ummu sulejimi Thot dhe pojë pëshin Djerësët e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Pra djerësët që i kanë ra pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi ve sell i mërë dhe i futë më një enë, më një shishe, gjambit. Edhe, i thotë për nga më bërë, a.s. Qka jetë duke bo, thotë po e mbledhë djerësën të anë, e a.s. të përzi me parfumin tonë. Pro, që ati kërë kërë parfumin tonë, të përzi me djerësën të anë. Fadahi kërë në bëjë, dhe ka përëshesh për nga më bërë, se si e ka dhikë se djerësaj për nga m Dhe kjo më bën baz shpes se pengaunsem kur mor abdes, uh, që ka morr abdes u isha ka laupra ikë lahave prej prej, prej uh, ftyrës sahabët nuk e kanë la nuk e kanë lënë me rën tokë e kanë morr dhe pasaj e kanë prek trupin e vet me at ujë që është bastruar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam më bënse pengaunsem nuk ka morr abdes sikur thotë po çish çish e kanë zonjë dat ujë po ai nuk ka morr abdes sikur mor në natë në na, një orë shkoi në çeshën e trëdhë dhe një orë saat mos ani shkojnë nda mor në abdes dhe pasaj keni bëu disa krajën xhedit ma, të madh i thotë o xhao nuk duket sku mor abdes. Apo nuk duket sku mor. Ka një rritë me aqit dijetari i madh i hambelive. Ka thënë o xhao kur hin lum edhe del. Ka thënë kam ndryshim që me abdes. Ka thënë ti hiç më sufal. Tomo e ka thënë me ironi. Ti o xhao më sufal. Ka thënë ti hiç më sufal. Pse ka thënë kush hinuj edhe del edhe mëndon se sku abdes sa nuk ka tamam. Hinu i komplet, edhe del, edhe ka me abdes. Çfarë abdes do më mor më të? apo më provoj sonë sikamor avdes që kanë shumë të havët me e mor ujin me nigot me nigot kamor avdes pra i kalova duurt me pak ujë pas sa e kalova fytyrën dhe ka pas mikrën e madhe sallallah dhe flokët i ka pasë të gjallta dhe ka mor avdes mirpo çfarë pejgamës ram i ka bota delk forkim apo ana e forkona me ujë kështu që pejgamës pe ram pra me një gjysmë shishe para bazish 2 litra kamor gusul Neve dursa doni miloma atollaz. Ai gusoll komplet ka mor me floktë të gjata, se pse? Sepse ata kan begatinu, dhe dhe ka e kanë vlerësuar beqatin e Allahut. Dhe uji ka qenë shumë i rrallë. Atëherë përmendëm se bejganu selam, ai nuk e ka pi ujin e Medinës, kanë shkuar larg në Bunar dhe ka gjetur ujin pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem. Për këtë arsye olazë ka qesh pejgambër me Ummu Sulejmin, se si e ka morr djerzën e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem për për vlerësim dhe i ka dhënë ta përzi me parfumin tim i ja rasulullah. Gjithashtu ka qesh pejgamberi jowe sallallahu aleyhi dhe sellem ka qesh me Adi ibn Hatimin i cili të regon thot kur ka zbit fjarë Allahu gjelluara në ajtët e agjërimit hëtta jetë bejnë lëkumul khajtul ebjadu minë lëkhajtul eswedi thot Allahu gjellu gjellu hëni pranë sifir hëni dhe duhet sifir me lana por kuro sifiri në ajtën e sifir dhe një msak e kuro i msaki ka thonë Allahu gjennë kur ansurën dhe lëbëkara dheri sa të daloni perin e bar nga penizi Penin e barë, nga penin e i zi Thot, adiju Mirë po, ka orë në të smetime Se kjo ajet Kër ka zbrit, ka zbit dërë qëto Pasaj ka zbit ajetin, kur anë që e kemi Minel fegjri, deri në mëngjes Për këta syje Kjisa abi nuk e ka pas Minel fegjrë, dhe e ka keq kuptu Thot edhe une i mora dy pena Njët barë Edhe një zi Edhe Allah thot, hanë një dhe pini, zifirë dhe lënë derisa ti dallosh peinën e bardhë peinën e zi. Diku s'do të poçojsh me si ka pa, po atë s'kan po drejtë, oherë. Ka kontar burg. Burgu ku s'ka po drejtë elektrike. Dhe e ka po derisa dalle savoj. Kur ti dalloj peinën e bardhë e xhivin e la bukën. Dhe thotë, shkoma te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, edhe i thash, ja rasulullah. Unë s'i vijrin të të kallojësh pe baj. Pe marrni peinën e bardhë dhe ni peinën e zi. Po ha po ha derisa ti pidalloj. Kur pidalloj pe lol i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qesh, vë bahik, ka qesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta dhe selam, i ka thon ti e paske jashtikin shumë gjan, ti e paske jashtikin shumë gjan, ka thon por çellimunata dhe dita. Por ti si janish me pri dall kur i dallon Allahu. Do të dalë dilli. E kur kur janise me ndryque, ka thon atë inneke inna wisadaka la'aridun tawil, ka thon ti paske me hangu shumë gjat. O të, dhe zhenjeri, dhe sa ti sa ha dhe znjeri do të t'i dalloj peinë bar, burkulo un katon shat sho as në dritë. Edhe i ka marr një paintballin bezgj. Edhe diku sot ha dersa di dallosh. Kur kimi dallu? Dersa dalë drita. Përse do të kallon? Jo, ja, është përsellim natë dhe dita. Pra kur dalaj peri i bardh në univers në horizont, ajo është imsaki. Ajo është imsaki. Për këtë asojë e pejgamberit jo, e sallallahu alajhi wasallam, kaqesh, kaqesh me me kat rast. Gjithashtu e pejgamberit jo, e sallallahu alajhi wasallam kaqesh me Amr ibn al-As, i cili në një prej luftrave ë e zën nata dhe para sahabait bo junub bo junub dhe kur çon natë shumë e ftoft sabahi shumë i ftoft edhe çfarë bën vezër atara martayum edhe falet martayum edhe falet edhe ju prin imam muslimanëve dhe i tregojnë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Amr ibn al-As u çu junub s'ka murgusën dhe nuk ka prin imam ama i ka marr thayum edhe i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ja Amr O amër, a ju ke falë, namazin, shokve to, tu ke qenë gjënë gjënub? Ka thonë, jo Resulallah, atërri ka thonë, une e kumë dëgjuar Allahu njëllë gjelalu duke thonë në Kur'an Wa la te këtulu enfusekum inna Allah e kanebikum rahime Ka thonë, Allahu në Kur'an thotë, mësevrani vetën e juve, se Allahu dhe juve është i mëshirë shumë Resulallah unë e ututa për vetën e time se ishte, ishte shumë fëtofë pastaj fopahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam lum yakul sheyan pastaj kaqesh pejgambesave do nuk i ka pau kur xojec por ja ka miratu kët veper dhe dyndin rast tjetër që ka ndodh në njëri ka qen xhulup because of the dalimus alimit dhe jo alimit dietarit dhe jo dietarit amr ibn as lezr u kon xhenia xheniu ko dhe isha qano dah kur kushun e, e mashron gjithëri dhe nga kjo fuçi e inteligjencës u ka bue muslimat Në 20 vjet ka qeshur me vrap pe nga me din sallallahu alejhi dhe vono ka bo musliman. Në rast tjetër ka ndodhur son luft, ka u gaçur në selbi xhunub dhe e ka pasur një plagë. U koqeu e ka thënë shokëve të vet, ka thënë jam xhunub. Ka thënë dhe çka më bota tash për namazin? Ata kanë thënë dush mulo. Ka thotë botut na piftoftit plagë mos po mban dam. Ka thënë jo ja, dush mulo, s'ka rrugë tjetër. Sikur ç plot për njerëzit thonë. Ja, feja, Pijelle, e as s'ka, kjo fe, as s'ka ajë me fe. Vijjelish ka e kap. Për një randës që ka e kanë Ata ere u la dhe ka vdekë Edhe i ka të zonjë pe nga më beri sërraqelle Dhe për nësë nuk i tharë Po anë i ba, ato janë konë vazni sinqertë Kanë dash me e këshilu vlavin A ka ja të në qështua? Ja jam diku i shtetëfajën diku i na Ja shkatron një jetën Ja prish jetën Ja turbulon një jetën E më së një të për një të mirem të sinovë Po të mirem me gjahel ma sinovë Me gjahel ma sin Dhe zër, fetëfaja vratë Këshikar nuk të da vesem Panit e po ju funi funit pi gjelozijes Por fejë i kini thanë s'ka uj I ka tha me zër, e pas kanë vra Zotë i vraftë Zotë i vraftë Po kam ujtë marë me mojtë të jemom me pështu njeri Kishë murë të jemom edhe ish fali Për këtas ju, ve zër Feja ka regullin e vetë Ka disiplinën e vetë Nuk ka anomali, nuk ka këtush regulli Kushtë munduja, ba, kushtë munduja Po pse ke Facebook, tja Gjellola, e ke çelën e Facebook-ut asht e bashkë me nënza Allahu Xhelalul ala, talle jonti me vona me nënza Allahu Xhelal Xhelalu? E lutem Allahun që Allahu të na fal ya ja, Rabbul alamin. Sa shumë flasim për emrin e Allahut Xhelal Xhelalu, doriko që s'ia jap na pasportën tonë dikujt. Të lëbiu vëza çu tu, ja ka dhënë shok i vet pasportën. Ma ndan më gëra u me tim se be ajop na. E kushera pak 2 minuta edhe bele këtu. Grujës tona s'ia jap Ma dhe mbejtë, Allahu Subhanahu Gjithashtë dhe zërë për nga mbë Qeshte me Sahabët e tina Kur njëri prej sahabëve Sigur që ka alë nga uh, Ebu Katade Nga Ebu Katade radiallahu anë Në një prej luftave, luftave dhe hunenit Thot uh, në, në luft e mbyta një pagan Dhe thot më përqafoj Duk e qenë pak para vdekes Thot dheri sa e kam shihuar Të ftoftit e vdekes Por a i thot vdhish i pari Dhe un e pështolla. Thotë derdhat e Beigamberis sallallahu alaihi wasallam. Pastaj dha tumblet pllaska e luftës dhe tha Beigamberi alaihi wasallam. Kushdo që në dy luftim e ka vrarë një pagan, arma dhe pasuria edhe petkat e Atinës, kreshëka ka, ka pasuri aj i takojnë ktiçka e ka e ka mbyt. Edhe thot Abu Qatada, thotë unë e thash. Kush po dëshmon për mua se unë e kam vrarë një pagan? apo edhe nuk dëshmon. Prapë për zëti dhe prapë për steti. Atar dëshmojnë. Atar çodet një njeri dhe i thotë: "Ya ja, Rasulullah, ama ja pasurinë këtij paganit, që ja ka vruar Abu Katad dhe ja jom, jep ja më mua." Atar ngritet Abu Bakr as-Sidiq dhe thotë: "La ha wallahi idhan." Thotë: "La ya'mudu, la ya'mudu ila asad min usudillah." yqatil an illahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam fi yu'tik salaba ka talabu buqri sidiku dhe kjo ka thënë vezir për çfarë prindësis ka thonë jo vallah jo ka thon dikush tjetër lufton dikush tjetër e mbron allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj vjen dikush hazër ja merr pasurinë jo dhe ka qesh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thon sadaka fa'atihi ka thon vërtetën e ka thonë bubakri i jap janit i jap janiktina Pse qesh për dhe dhe zën, men, se ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me drejtsinë e Abu Bakrit me dërtsinë dhe vazhdimon aman se çdo e çeshur dhe e buz çeshur e pejgamberit alajhi wasallam në çdo rast është miratim. Çfarë miratim? Po pra dikush e bën i punë dhe lën sam çesh, u kriq kjo punë lejum argument sepse nëse i ishan ndaluar kush reaguoi pejgamberit sallallahu c.c. çdo që i sheshon më në mend jo hadith ku i lexon dikun dhe busheshi pejgamberit sallallahu c.c. dhe çeshi pejgamberit sallallahu c.c. çfarë i bie kjo e ka miratuar sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ajo pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çështë me sahabët çështë me pritërin një të cilët vinin dhe flisnin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam arni jehudi te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe Paraqsona ju kishte ju kishte treguar pejgamberin e Allah, sahabeve për Këamexhën dhe vënë kënjëri te pejgamberi Allah sallallahu alajhi wa sallam dhe i thotë. Thotë, "Ja Abul Qasim." Që sa ta sekam besuar se i dërguar i Allahut. Ka thonë, "Ja Abul Qasim." Ka thonë, "Ne e xejm në librat tona se Allahu çillon ka me vendosur në një gisht. Dhe tokat në një gisht, dhe pemët në një gisht, dhe tokan dheu në një gisht dhe të gjitha krijesa të tjera në një gisht." Ai thotë se ai thotë, "Unë jam mbreti, nëse Allah do të ditën e Kiametit, unë jam mbreti." Por koha ka kalzu, tani saubat e presin. A ju fol kjo diçka kuturo apo është e vërtetë? Fothhike Nbejo sallallahu hatta bdat nawajiru, ka fillu me çesh pejgamberi sam derisa jo kan pa dhomballet, kan dhan dietarrat nga vërtetimi i saj që e tha Euria. Por kjo është ashtu. Në këtë e përmend Allahu se pejgamberi jona sallallahu s.u. Si citselica ja ka thënë të vërtetë ka thënë ashtu. Falasë që na vëzot. Inkri e thonë çashtu, ama s'bani këto çashtu se ki ja. Kjo problematike e madhe, problematike e egos, problematike çënjes njerëzore, e cila mundohet gjithmonë se çdo şey xusem demie, ka disa njerëz e thonë të vërtetën, por e urren tjetri me thonë të vërtetën. Kripoti vesh hoçajan. Vesh hoçaja me fol të vërtetën. E hoçaja çfarë ka fot. Naçka nuk do të shpjegoj. Te vëllatin tuaj, Injilin. Kur'an, hadith pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Fjalë timande. A nazë kjo fanatizëm që ndodhte njerëzit? Çijo janë jehudi? Po çu pozojë të shpia? Më tarti një jehudi. Edhe më të kaxu diçka. Por çimu më tha thoni të vërtetë. A do të thon? Po ti jehudi je. O po, jehudi po të tha të vërtetën, pranoj të vërtetën. E vërtetë ta pranoja pishicë diçka ato. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alejhi ve sellem çeshi dhe jamiroj dhe pasaj lexoi disa prej ajeteve të Allahut te bareke te bareke. Uh, vëtjara, pasaj është hadithi gjalë këse kona ka përmënduhe, pasaj ka të reguar se qka do të hanë banorët e gjenetit fillim e kështu më radhë dhe deni në fund të, në fund të hadithi gjithashtë të dhe që pe nga meri johën sallatë sellim ka qeshme disa sahabe të sëtë kambor rukje ha? e të ashtë koha e rukje gjive, apo jemi në kone rukje gjive Allah në arujt nga shërri i rukje gjive të rejshëm të cilët Wallah i morën qaf nj Isa një shpesh nga shkruhen Shka kiti o gjëmëru ke gjit Vullaj si kam të ndëru asë shkombi Asë njerë gjimës dinari me kërkan Ama Në hemën të Allahot Në hemën të pengamere selle, Me lujt me njerëzi Të kanë hinë shtatë mët e gjine Hajde tash Sot kena me ta hek nja Ama prap duhet një gjash mët seonsa Se, Një seons, një qinë euro Mësani si tjetë i gjinja pak më arogan Pes qinë euro, një mjë euro Runa zotë Ne më në të ladhe të nga beri sa da qëlle Apo Ne më në të... Si se ti dit, frina me kuran Po leti shkana oda? Luj, qita me kuran frina Apo Pse me punue, pse mu angazhu, ket me kuran po frin O kjo fe, o vese Shikane kjo fe Apo Edhot, ti kamit kite zhinit po njani s'podel I veç i funit kite, se har s'podel i funit Se har njaj jet i funit A i tjetëri dot u, u ka dashuru e, e gjinja Të ti, të trupi jot Shem u femrave do ka të shruajë jam sa ne ha të shruajë edhe kë Allahu na rruaj afajë edhe kjo adina e dinë Allahu çështën e bana Allahu na ka rruajë çështën e pejgamberit sallallahu alajjema a kjo vëse duhet të mundurit alarmo edhe kjo fe feja gjithmonë mbetë pastër dhe duhet sicili njeri të marr përgjegjësi të kabinave vetë ambijeti dhe jo më thon islam çka është islami po e përlin islamin për dhëprën tande po e përlin Kur'anin që ditë pastër veçan bani një pyetje vetes bani një pyetje vetes Nëse më kishte ar mundësia kështu, me dal unë i përlim Islamin e pastër. Edhe mundësia e dytë, me të përli pak Islamin edhe unë më dal i pastër. Cën e kish me bon? Cën e kish me bona? Ikish me pas dy mundësi. Ja, përli pak Islamin që dalë unë i lam, ja, ças Islamin të pastër unë e përlina. Cën e kish me bon? Shumica e neve vëzhgojnë atu përlije, e natë përli Islamin, veç dalë më nda. Jo, ja, jo, ja, jo, stakfrova. Fëja Uh, Bajëve bajë gjënajë nga të Uneve filan filani Une filan filani e bëra veprën Lira islamin i pasët Për këta si të gjërbesimtari Nuk duhet asë një herë që ta këtë shpërdor Fejën e Allahu Për të bë përfitime, materiale, për përfitime materialet Për të bë përfitime materialet vetat Tregon e Bu Saeed e Kudriu Radiallahu an Thot Shkua me disa shukët me nga veri Sallallahu alai sallem Në një prej uthimeve Dhe Më një prej E... Uh, Mahalave të Arabve Thot Në zunin ata Dhe i thad A ka mundësi në menejt me juve qëtu misafir Se shkena ku me shkuve Thanë jo Nuk në banën Nuk në pritën Mitësi dhe e, Nuk në bënë së re Thot sahabiju Thot Dhe Krijetari i asaj mahalea Ti veni Thot E kishte kafshuar natën E kishte kafshuar akrepi eksaga fëdor që ordon studimin e qajëri i qadëri i allahut këtu e kafshon akrepi këto si kanë bëu misafir shikoj si shlidu tani thotë ai kishte kapshuar akrepi ja kanë pruk kë të doktor s'ban fajde çka do bi doktor ilaç asistent njëri proitor i u thot kanë arse aty do njerzit pa njohur nuk i din buçjan kanë kërku mishtreu u si kemi strehu shko kshin më sa kanë dori doktor me vetësi kanë qen disa preh sa habave Atare kanë thënë O ju njerëz E ju herrahtu O ju njerëz Krijetari jonë është kapshuar nga akrepi A mos keni dënjani pre juve Dicka pre ilacheve Mos keni mështu ka qëllu ilache Atare njëri për tëre thot Po Unë e kam ilache Unë e kam ilache Inni le rëki Ka thënë unë e boj rëkje Dhe rëkje vezër fjalla rëkje Të arabe për dhërët edhe për mjekësi Fizike edhe për mjekësi shpitore. A thot Allahu jeni son al-qiyama kur ti vjen e vdekja njeriu, vdekja, thon thot Allahu eh, eh, eh, a hel miraq aqadikush doktor, çe e shnosh? S'ka. Thot po, un e fry. Pra un e shuroj. Un e mjekoj. Mir po ka thon Pasha Allahun. Nuk e boi sepse ju nuk pranuat për neve që të na strehoni, të na pritni. Ka thon nuk ju nuk ju mjekoj derisa na caktoni një tufë delesh. Në sigurinë e neve një tufë dele, pastaj nëse e arrin të shërua, atare e marrim. Atare fasalahu hum ala qati'in min al-qanam, atare e, kanë bërë marrëveshje që më japin 30 dele. Shnoshtë krijetarin 30 dele. Atare thotë sahabiu, thotë shkoj jetë fulu alej wa jekrau elhamdulillahi robbil alamin ka shkuj dhe e ka lezue elhamdulillahi robbil alamin fatihan edhe ka pështyje në atë venën e ka pëshimit fë ke ennëma nushita min e kal o shqua sikur mësë përfas pas kur smuje o shëruen nga nga smuaja nga smuja dhe o shliruar pas taj i kanë morë delet tërdo të dele i kanë morë Ariu ka thon, kandidat disa drejtore. Ndani, ti dajna bashk, do ti hajna. Edhe një drejtore ka thon, jo. Mos i prakni këto dele, se i kemi fitu me punë si dyshim, me Kur'an. Ka thon, shkojm te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tregon kështu kështu, dhe pejgamberi kur i tregon rastin, fillon me qesh dhe i ka thon, prej nga e ditë e Busaidat Kudri. Pika e ditës së kjo rukja. Për nga e ditës e kjo, po pra për ka e ditës së fatit, haja është Rukje. Ata i ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka do të keni arritur prej Xaina? Ka thon, "Hane është e juaja." Ka thon, "Mukan edhe mut m'i jepni pak." Ka dashme, me i qetcuata se ky mish është halal. Ky mish është është halal. A dherë jo ka pranuar pejgamberi John sallallahu alajhi wasallam kët veprim dhe me kët Rukje jau ka pranuar kët mish. E kanë vënë dietarë. Pse ju ka thon O ndriju li me ju me shemën be me edhe mu pak nis ta me juve ka dhën dietarat që të jetë më e çarsgës se kanë qenë të dyshim o me angër kët më jo? çajë pse nuk ka bën ata hone kur e hapën ngamë se më gëpodi se mëse ai ka huxhallah hahet më zban tash dikto ma madervish avadish ashtu po hoja ato nuk i di valla po ti ku ku e morë fjalë ku e morë po pra, andaj beso ka dhën be me këtanë, mu pak ta hapa lironu çë ndamirmë E ta në vëzër, me gjithë se këtu jemi të busqeshja Pas e që aditë është i rukjes Kuri kanë morë vëzër këto delet? Por para, pas rukjes Mas që në shëruë Shikosh ka thotë hadithi Fe nushit, fe ke emne me nushit Amin e kalin A ju qësikur korë Së muje mësë në pas pas Thotë që i kalbani, rahim e Allah u tjara Nësë i ludin e lëbani, rahim e Allah u tjara Thotë, nga këj hadith Ne kuptojmë se rukje gjia e merë shpërblimin e rukjes kur bëhë që ka këtar me e mjeku e atë që ka e ka mjeku e ama më së folëmi, e dini që ka ndohë e dini që ka ndohë a e mbësë e vetë me shërur i ka? a e mbësë e vetë? po, maksimum i ka të dhëndjetarët duhet që t'i vlerësohet mundi i kohës mundi i kohës 3 mjarë mundi i kohës 3 mjarë Në kainan i mjaltit 700 ai ka, ka pshtit rrah. Shko vallallai tu tall me njerzit, tu tall me njerzit. Shkuja atë ditë, banëtin i mjalt, mjal për mos mos më shkuta rukë gjit, çdo friën i mjal gjë çdo. Ama nuk kaqsi mjalti, mjal për më ardë rukë gjit. Për Zot Allahu jua mjalti ne ka bë shifak apo çrrim, vet në mjaltin, vet mjaltin. Në ditë ditë ka ardhur sa habit e vejon, sa ka dhëja se vllav jam shumë pimun në barkë. Ka thonë jepi let pije mjalt. Ka thonë me pi, s'ka efekt Ka thonë një rësura i dhash me pi e, s'ka Ka thonë jepi me pi mjalt Ka, ka thonë një rësura i dhash prom mjalt s'le efekt Ka thonë jepi me pi mjalt Mirë vëzën, hajdet përën her i thavec mjalt Dhe të në tha, si si tha, frinje pak, va Frinje pak A e din për nga mesera më si tut me frinje pak, po Po qka i tha, jepi mjalt Pa ja përmen frinje pak, pse Sepse vetë në mjalt ka shërim, vetë në mjalt ka shërim. Fi shifa li nnas. Allah do në mjalt ordinal. Jo, hameshë çelëdia, ato çka zbonati. Mjali që, që ka falallahu xhjelola prej bletëve, aty ka shërim. Por këtë asojë vazh këta sahabit po e frynin, ama e shëruan, po u bën e mjekua dhe u shërua njeriu, ata i morën sa i morën vezat, ata i morën trëvot dele, trëvot dele, nëse kanë fryr krijetarë, e kanë fryr që e thordhin etj. Gjithashtu dha zer pejgamberi ejon sallallahu alajhi wasallam çash të ndëshme koha ka mbaruar, ndërkohë që nga të gjithë ka hadithat e gjendjeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mos shumti janë dy cilësi, mëna e Allahut. Dashuria e tij dhe të çeshurat e tij. Domthon, dje folëm për të çeshurat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sot folëm për të çeshurat e vetëm. Këtë kështjë ka kena kallzu shumë më tepër kamë me të pau kallzu, s'ka ne vakët. Pra shumë ma te për raste dhe raste Nëse rast nga mu sënë Allahu në një uh, Rëthan tjetër me i kalzue Të qeshurat e pengamberi tonë Sallallahu aleyhi ve sellem Gjithashtu dhe që pengamberi jonë Sallallahu aleyhi ve sellem Qeshte me lajmët e, pengam, e, e, e, e, e umetit të vetë Në ditë për ditë Në kamberi aleyhi sallat I ka than Ka than qesha Sefse mu të regua Një histori e umetit temë në, në të ardhëm Ka than cigun si i Pashkumetin tëm duke çadëtin me anije të mbylluaja duke luftuar në rrugt të Allahut xhël xëlalu ka thënë dietarët kjo është ajo çka kanë arrit disa prej sahabeve edhe shumë prej tabiunve duke i çadëtrat me anije të mbylluaja duke e përhap fen Allahu subhanahu subhanahu teala basë nekon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e kanë nuk pejgamberi nuk ka arrit me Me në hijën e pranisë apo më bën luftë në rrugt të Allahut xhellah xhellal, për këtë për këtë ka çesh, kanë bën dietarët, ka çesh nga kërcënazia e arritjeve të ummetit. Siku çesh, njeriu me të arriturat e evladit të vet. Përjose më ka thënë, "Pesho ummetin tam duke u zgjeru derisa do të mbushin anijët me çfarë? Me me njerëz dhe do të çojnë detrat duke e përhafen Allahu xhellala." Dha ka mbetë edhe zoti ku pa shkuar? Jo, në katër anët e botës e Islamit. Allahu i shtofu muslimanët dhe i bofte vërtet sikur që don Allahu subhanehu ve teala. Gjithashtu a është pejgamberi jehon sallallahu alejhi dhe me këta e, e pofundojna nga se ka shumë mirë, por kjo është shumë anërcitëta që ta që ta dina, pejgamberi jehon sallallahu alejhi ka qejsh me një njeri i cili ka biseduar me Allahun xhel xelaluhu në pas pas vdekjes. Tregon Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an se një ditë vetë pejgamberi jehon sallallahu alejhi pas sabahut qejsh pas drejkës qesh, pas ikindijës qesh, pas akshamit qesh, dhe gjdo në mazi që qesh, nuk foljë kur gjo. Abët, ja në sërë, i dojnë sa abët, e, e bubët kërësidikët, i dojnë, pëse s'pe pyjtë për nga mbedin së dhe qellem, ma gjdo në mazi ka kesh, nuk kalzojke kur gjo, vetët e se i e mangatë. E be, i shkohët ti për mi thonë, apo, jo dalli po dhe shikosa vetësi e mangat me pejgamberin sallallahu alaj. Kanë dhan edhe e ka pyet pejgamberin alaj sallallahu alaj i ka thonë ya ja, rasulullah Abu Bakri ka dhan kështu kështu çesha dhe nuk e ditëm se i ka thonë po. Ka dhan çesha sepse mu treguan nga çështja e kësaj bote dhe çështja e ahiretit, të parë të fundit kur do ti mbledh Allahu xhele xhelar të gjithë njerëzit në llogari. Pastaj i ka thonë Thotë Allahu Gjellë Gjellalu Unë jam më mëshirusin nga të gjithë mëshiruasin Pro shkadi kush për rahmet se une Ka thonë edkhilu gjenneti me nkenela ju shriku bishajen Thotë Allahu Gjellë Gjellalu Si cilish ka si ka ba Allahu shirkë Allahu nga bëfitënë Futënë në gjennet Thotë Fa i edkhulu në gjennet dhe him Plotë për e njerëzve në gjennet Ata thotë Allahu Gjellë Gjellalu Shikonin zarmë Kush do që për e njerëzve Ka ba Diçka pak khajr Le të futët Le dalë për e gjenemi Thot për nga mbërë a.s. Fe e gjidu në finë nëri reggulen Fe e ku lëhu Hel amil të khajrë anë kapt E gjeni njëri Në gjenem Edhe i thonë A ke punu dë një herë të khajrë I thot jo Thot mirë po Këtu e ka përshënë khajrë Dhe zot pun të moja Jo që a ka besu Allah Ona po e ka falë namazë Zbot ki muabet Ka thonë jo Ka don vetë se ku pasni silsi. Kur kumshit, kumblei, un kom shumë i lehtë me njerzit. Sheh, un ka mbet pak kusur ajse s'ka lidhje. Ka mbet pak borç ajse s'ka lidhje. I thot Allahu Xhel Xhelalu, "Asmihu li 'abdi." Toleron e robën tëm. S'mund të më konë ndikush më i tolerancë Allahu Xhel Xhelalu. Ka thon toleron e robën tëm, se i ka toleruar op të mi. Dhe këvo zërcësija besimtarë që duhet jetë, kuçit edhe kulbleja. Apo jo me sistemin e Hudijes, ani di në lejku. O lejo, lejo në tejsinë, 100 darësh nëna, 50 darësh nëna. Nichinë u nose yep çuki e tregtina nivele, ma lartë dalë le largoni deri u. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala. Pastaj e shohin në njëri tjetër. Thot pejgamberi alayhis sallam, pastaj e nxjerrin në njëri tjetër, i të cilit i thonë: "Akibati hayr doni ha, akibon doni punë hajrit për me xhir, për e xhenemit." Thot: "Jo. Mir po e kam në punë." Çfarë pune? Dëgjojë zot. Thot pejgamberi alayhis sallam: "Un Para se me vdhek, ju këmë thane vladë vetëmi. Une kur të mirë asë këmë bëhë, kur të vdesë, djegëma një trupin. Djegëma një trupin. Pas taj, banë një pluhën. Djegëne, copëtonë dhe bëjeni komplet pluhur. Dhe kur të keni bëtë pluhur, gjujeni ndeti. Gjujeni ndeti. Fedhrurin i firrihë dhe shpërndamni në për erë. Fə wallahi la yakdiru alaiy rabbi alalamin abada. Hadidina ka njer Imam Ahmedi edhe Ibn Hibbani dhe ka thon al-Haythami se hadithi osh me zinxhir të sakt të transmetuesve dhe Ahmed Shakiri dietar i madh për dietarëve të muslimanëve të Egjiptit në vërtetimin e, e musnedit të Imam Ahmedit ka thon ky hadith osh i sakt ne Sheikh Albani, hadina gabot të sakt dhe të tjerë prej djetarë dhe ka diskutuar ima mdëra kutinjo mbi këtë hadith me zisë e kja hadith ka pasjetën në, në, në uh, sa i Bukhari qëpar ka thonë? ka thonë kënjeri ka thonë gjegë mani trupin ba një plunë dhe gjunëner ka thonë sepse kështu së munët me mëzan zoti me mërinë gjalë ka dosh me ikë edhe i thotë Allahu gjellë gjellalu o oh, robiem pse e banë e këta? pse e banë e këta? ka thonë o oh, zotë pitu të stane u tuta piti e Se si të mërinë gjallë, shkime mështinë gjallëm. I thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, undur ila mulkin a dhame melik, ka thënë shikojë mbretrin e mëtë madhit mbret, fe inne leke mithle hua ashra të emtheli, ka thënë këshyre mbretin e madhit mbret, sako hapsira i mpër i mbretis vetë, ka thënë tajapun e ti e tokë në gjennat qaqë, pse o lezër, ka thënë djetarët, nga fjala e ti o zot pitu të stane, Shik ka vënë djembëzat, ka thonë djegmani trupin. I ka thonë, "Po pse e bën?" Ka thonë, "Se ututa se mstin xhenem." Allah ka thonë, "Ututa po, enjela." Shik ozim tuta pe Allahu djeba sa sa i shputon njerëzit, pastaj i thot, "O oh, Zot, po tallosh me mua, ti je mbrat, Zot." Ka thonë, "Jo, ja, dhe ka thësh, "Wa dalika alladhi dhahiktu minhu minadh-duha." Po të, të ngomë verse sa sele, piche sa injor e kamqesh, pin sabade nyaci pishën e xanjorie ka qesh. Mi po lukë kanë ditë sahabët e, di e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se se për çfarë se për çfarë po qesh. Unë kam edhe shumë më kallzu për sabrin ka, ka, e ka na ka mbaruar dhe koha na ka mbaruar gjithashtu. Me kaç po e përmendojna të qeshurat e pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam dhe buçeshjet e tina elusi me Allahu xhelalu ala në kët ditë të Ramazanit, ditë të tijrimit, Allahu agjërimin ton ta ban qabul. Elusim Allahu Xhejelalu që Allahu te bareke ve teala na mundson që ta takojmë pejgamberin ton sallallahu alejhi dhe sna prit me buqeshjet e tina me teqeshurat e tina elusim Allahu te bareke ve teala që zoti unjel jelalu na mundson që të bëjmë vepra të mira në dhunja të bëhen sebet për shpotimin ton në ditën e kıyametit elusim Allahu te bareke ve teala që zoti unjel jelalu na mundson që të bëjmë vepra të mira në pjesën e mbreitur të ramazanit na mundson Allahu xha që ta arrina نوتن قدريت وكب ادوريم الله سبحانه وتعالى نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين